Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mirëqenies. Falënderimi i gjithë për Allahun, Zotërin e botëve. Paqja dhe lumturia qofshin mbi profetin tonë Muhammedin dhe mbi familjen e tij dhe shokët e tij. Që i kujtojmë me mirësinë e ngrohtë. Allahu subhanehu ve teala, falënderoj, do të kërkojmë. Ne lutemi për bekimet e Allahut që të qofshin me Muhammedin sallallahu alei ve sellem, me familjen e tij dhe shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë lindje në fund të kësaj bote. Të ndrojë vazhdimisht të më pasoj rrasën që gjë disa takimeve të flasin për periudën para ardhesë shpalljes veçanëresht patopjes që kanë të përënë me pregaditin e pregambirit Alehi Saratu Sëram që të jetë i gatë shumë të abartë këtë misjen dhe këmë përmendur se nga pregaditin fundit ka qenë ndratë që i vinin dhe shfaqin si të vërteta pasaj gjithashto edhe disa gjërat të jashtë dhe këndshme, si kërë është përshëndetja gurit meke, sa ar kalën të përshëndet të pejgamberin Alehi S.A.S. dhe gjithashtë të edhe i është bëhe drashur vetëmija. E veçanështë, si pas transmitimive, gjasht muaj, para se t'i vind të shpalja, ndodhnin këto gjërat në mënyrë të vazhdoqshme. Dhe për diri sa, pejgamberi S.A.S. vetëm uaj në shpelë, në shpele një hera dhe si kërë që kemë përmanë mërë të ushqimë nga familja ti dhe rrëndë të në shpele në bjurur byt... disa ditë dhe rrësa hargjojë ushqimi zbres të poshtë mërë të ushqimë një aftushme këtheje prapë dhe kështu vazhdojnë të përgjatë kjoë gjasht muajve në një të vazhdojshme dhe me dhe të të intenzitet të pa të pa ndërprejrë dhe rrësa një natë Për nedve të Ramazanit, dhe tëtë si bas kalendarit e, të hënurë, ka qenë muaj Ramazan dhe ka qenë ditë 24 e muajt Ramazan nato 25, ndërsa ka qenë muaj gushtë si pas logaritjes djelore, dhe kënafër dërsa dhjetë gushtë më konkretishtë, i gamberi sallësarimisht e i vetëmuar duke medituar për gjendjen e njerëzve raportet me Zotin Gjellewala dhe adhuran të në mënyrën që dinte Zotin Gjellewala dhe në moment befas i ndodhe di shka me dë vërtet shumë e papritur për ta që që edhe i tha Allah Gjellewala ti nuk e shpesuar se ty do t'i i për t'livri nuk e këpri të këtë qështje absolutisht asë njëherë. Ajë nuk presë të bëjtë pegamberë, nuk e dintë të këtë qështje farë. Dhe në Befasi, erë dhe një krye se ma dhe Zotë i Gjëllevala, e shtërëngëj fuqimishtë, si kur që ka në tërëzmetime, dhe i sa, thëtë pegamberë i sasërë, më lodhje, më parëmëna shtërëngim, dhe i thë iqra, i thë ledza. Dhe pa dëshimë se pegamber dhe i friksuar nga këtë që për ndodhë, tha maën e biqari inë. Unë nuk di me lezu. Po thuaj se donë të disi të shpetant nga kështërëngim, donë të të diltë uh, nga kështëtë, nga kështë krizë që e kështë e kapluar. Dhe përgjigjej, përgjigje të njërit sinqartë, që nuk din të përshfar bëhet fjari. Andaj dhe përgjime, fjari nuk di me lezu. Po thuaj se... Po i kërkua të lezo të njëka konkrete, të njëka të tëtë që ishte pranë ti, a i thëtë nuk dhimi lezo. Dhe posa i lërej Meleku, Gjibrili, prapë e shtërëngoj dhe i tha i këra. Dhe i tha lezo dhe prapë i gamberi arihi Salatu Osram e përthritet njëjten përgjigje. Ma anë e bikariin, une nuk dhimi lezo. E meleku e shëtrëngeret dhe herë në tret, të të rejtë, shëtrëngjim të fortë, dhe i sa elodhe, dhe i dhe në raskapitja, ishtë e shëtrëngjim shumë i fuqishum, dhe ishtë në ngërkeset pa i magjimushma. Dhe i tha, ikra, në peygamberësën, dhe i thapërësëri nuk dhim me lëzumë. E atërë vërashderë Meleku të këthënë, ikra, bismi rabi ke ledi khalak, khalak al insani min alak, ikra wa rabbu ke al akram, الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كتو يكش نعيد تفارة كي إزبتن النبي عليه الصلاة والسلام لذا نأمر تزوتي كريو بيشم ربي كريو خلق خلق الإنسان من علىك نأمر تأتي كن يريو نكريو نجاك إنجيزر إقرا و ربك الأكرم لذا نجا سزوتي اتشت مبوياري a i e mësej njëriun atë që nuk e din të njëriun dhe e mësej njëriun që të shkruan më pandë ndaj këtu i kështë njët e para që i gjithët në peganberit a lehi salatu e salam i thërënditur dhe i frikësuar dhe nuk din të përshar bëhe i fjal nëzitaj që të këthejn shtëpin e ti e ndërprehu atë i zëlem dhe e ndërprehu atë vetëmi dhe se më nuk din të përshar bëhe i fjal u këthuje të gruja ti Khadija radiallahu dhe përëmëndënë, nga frike këshin kapluar ethet. Dhe të të kërënjëri u dirë në atë mos frikësot, sa që dridhet, kapluar nga ethet, nga frike e madhe. Dhe i tha gruas e ti, zën miluni, zën miluni, më mbuloni nga se jem i kapluar nga ethet. E pas ta i ka vazhdu më tutje në gjarja me përëmën bërën bërën bërën bërën bërën bërën bërën bërën bërën bërën bërën bërën bërën bë Jo vetëm për pejgamberin e rehi sëratu sëram Mirë për ardhja shpaljes Veçanisht me kohën që e rehi shpalja Të këdjetarët konsideruat Si në gjarja më e rëndësishme në hisërin e njërzimit Dhe kjo për shumë aspekte E para Gjdo pejgamber ka ardh Me një kohë të një popull Që ata këshin braktisë mësimit e zotit Ve Allahu dërgon te pejgamberi që ata t'i kthejnë rrugës së Zotit. T'i kthejnë rrugës së duhur. Mirë po, pa, sipas dietarëve përveç ne ato një të historisë nuk mbahet mend historinë njerëzore që të past shkputje kaq të madhe me stokos edhe qjellit. Për shpallje do të ketë past shturi kaq të madhe të njerëzve. Sikur ishte koha ور يرسل الصلاه والسلام انا سكرثا پیغمبر عليه الصلاه والسلام ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم جميعا اره بهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب پیغمبر سمث الله جل وعلا ان كتريود شكون بنور توكس ذا يوراو التاجت مرمونو كيش توجيلين توكش ممكن تا دونت لزوت جل وعلا اره بهم وعجمهم Arab qof në ta, për po ju Arab. Gjithë ti u rrë, u Zotë i Gjallewala, nëudhu billa. Parmena, një sitatë kur ka përfi hidrimi a maho Gjallewala tër banorët të e tokës. Illa beqaja min ehlil kitab, përveç indivet që këshën betrën nga pasurës të libret. Për njerës që këshën betrën në mësimët e të vratët e të, të, të njilët, ata i përmbashën në mësimët nuk ishën shturë, si kurse shumisa dërmu se njerë Njerëzimi është në buz të shkatërimit, në buz të një mëdhetari kataklizme që do të nënkuptonte dhe përfundimin e jetës në fytyrën e tokës. Dhe Zoti xhallahu ala e rritëu ku i dëshnitëti për njerëzit dhe i shpërtoi nga kjo degadencë e këtij shkatërim duke ia shpallur të jetë pejgamber tani Isau alayhis salam. A vëzhgoni situatën me të vërtetë, situatë, situatë e zymt, situatë e vështirë në këtë sot, këto ditë të muajit të bekuar, Zoti xherlavoja ashtu si kur thotë inna anzalnahu fi lejlet al-qadr. Ne kemi zgjidhur një natë me të vërtetë të veçantë, një natë të modha, sikurse është nata e kadrit në pjesën fun si e fundit të muajit Ramadan. Çfarë ne kuptojmë nga kjo? Çfarë ne përfitojmë? Sigurisht që kemi thënë ngjarja është ngjarje dhe ka ndohë, po nuk duhet ne të përkufizojmë në kontekstin kohor dhe historik tekso ngjarje por duhet të tekelem këtë dimenzion, për te kaluar te pikat që një duhet përfituar. E parat e ndërrodhazër është aja që ka të bënd me vështirësit që i përjetoj pegamberi arihi sëratu o sërat. Shpalja është ndërim apo është dënim? është ndërim. Shpalja është begati. Shpalja është begati shpollë Allahu xhallahu xham le vale është mirësi. Dhe ardha kësaj shpole tek pejgamberi alayhis sallam, është përzgjedhje apo privilegj? Përzgjedhje. Allahu xhallahu le vale ka përzgjedh pejgamberin alayhis sallam që ai të jetë atë bars i këtij misioni të shenjtë i kësaj shpole. Dhe Allahu xhallahu le vale nderoi pejgamberin e sasam për gjithë mirë me kësaj shpole. Andaj në bashë të kësaj, në çfarë është përzgjedhje dhe në qofës është në derim, dhe në qofës është në mirësi, dhe në qofës është bujari, të gjithë tak të jak në kupu se ardhje e shpallinës do duhet tjetë në mënyrë tjetër, jo kështë të se kërëse ka ardhë. Apo, ti kurdën dikon me ndëru, a e shtrëngën dërin të rishtim, apo ndërën. Si a, si, si, si a kështë dhënë ti shpallën për ega metalizazën? Simbas kuptimeve dhe kalkulimeve logike, absolutisht njën kë ju kështu dryshë e kështu e pëse Allah gjelë ula këtë dërinë kështu madhë dhe thash këtë dryshim historik që nuk mani men njërzimi një gjallje matë madhës e këshpallje e pëse kështu për shumë arsye ka urësi pëse kështu erë nuk ishte qëllimi me friksu pe i gambinës Allah dëndë të me qëcu atë e pëse erë kështu kështirë për të të reguar shumë gjera një për tyre të ndërru dhe gëzër se kjo është në gjari e madhe kjo është në gjari e shumë serioze kjo është begati që kërkën me dëvërtit dhe mendit madhe nuk është, se kusë Allah Gjalli Ola tha më vonë, në zhurën tari ku a ma huë bilhezën nuk është arktin kë kuran nuk është loj nuk është eksperiment është fjallë e Zote Gjalli Gjalli Ola Andaj çim takimin e parë të kuptonte pejgamberi alaihi salatu sallahu aleyhi o po ata pasti se bëhet juaj për ishka shumë të madhe. Madje më të madhe nuk keni mundësi kurrë më pas do në pritur. Prandaj ishin shenja se bëhej fjalë për diçka shumë serioze. Bëhej fjalë për ishka që kërkonte me vërit përkushtim, ambicie dhe vullnet jo loj. Prandaj Edhe vetë pejgamberi sa zënë, e kuptoj këtë mesajnë. Edhe kër shkëjtë të Khadija, që farë thaë? Thëhu Khadija. Mënda zëmënu laibë. Kaloj kuha e lojës të arëktimit. A i së kalujtë? Amas pa u ka po. Thët tashkë mërë fundë si duke. Tashkë disi, nuk nuk kuptojnë që mesimtari nuk dëfret, nuk arëktuat, nuk qesh. Nërga saj, pejgamberi sa zënë të vazhdimisht, ishtë i buseshur. Por n të ngritet në nivelin e seriozitetit, ti merr punë më seriozisht, ti merr punë më për dhimë. Veçanërisht ato që kanë bënë me uzimet e Allahu xhallah lësh shpatullën e tij. Dhe kjo është shpatullje e seriozitetit. E njerëzve të vaji, e ambicieve, e vullneteve. E njerëzve në vullnet më nuk ka këtë vend për njerëz të gjumët. Nuk ka këtë vend për njerëz të dembelisë e të plokshtisë e të së vetë tërë jetën e kanë lojë hajgarar këtë. Jo kështu s'thëja për ta. Është për ato që e kanë kuptuar më vërtet seriozisht rolin e nën tok. Allahu xhallana u i ka sjellë në tok me lut një rol të madh. Në për këtë rol që i mëndon parëzi për, për Allahu xhallahu. Prandaj kuptonin misionin seriozisht. Për saktoni prioritetet që si duhet. Ruan e kohën si duhet, ruan e jetën, një e keni në një shond një mundsië keni sitata është shumë serioze pra dhe gjithashtë të në rrëdhë vëzër për të reguar se Allah u gjenë dhe gjelani hu dhe tët për t'ja kumtuar njerëz dhe shpallin dhe për t'ja dërguar njerëz dhe misionin e përgjohet njërin më të dashën dhe këj njërin më i dashën një Allah u gjenë dhe uala e pranej me ngarkes dhe vojtje këtë që të sakrifikohet për t'ju përmir njerëzve Edhe kjo është tashmë një kujdis i veçan dhe i shtuar i Allah gjenë loja për kryesve ti. Ta marrë një shambull nga jete e kësaj bote. Nëse ti, për shambull, një njëri dan me i ndihmu. Ka format të ndryshme të ndihmis, dhe po. Për shambull, ka njëri e, nevoj me ndërtu një shtëpi. I ndihman me para. Kjo është ndihme madhe. Ma di kërësore. Indihman ndashta edhe me mjetën atë tjera të nërtimit. Kjo është ekstra ndihim. I dërgan pëntorët e tu me i njëmu. Kjo është tashma, nështë kulme i ndihimesis. I e dërgan djalin të ndë. Lodhët a e tje. Në të i cili barët material dhe nërë pjesë ndërtim si dëshmi se përdu me të njëmu. E kjo është pasta i njëshka e apo nëse tash nuk ke asnjë ndihmë materiale, po më kresh çka kam un, po përmes edhe ai mri dashnia me ulodh, edhe me me me pas ngarkjesa, edhe edhe edhe me punu, punë fizike për me ndihmuar ty. Kjo është në vërtet një një sinjal i përkushtimit të madh dhe kujdesit të madh ndaj një djye. Andaj ajo jeni dëbora në kod jo larg asaj. Mirpo Allahu jeni dëla po, ka të dashur ndoq që i dhan Nga ta që më shumë t'i dënë Dhe nuk ka dike që dënë më shumë Se pejgamberin A.S. e përzjodhe Që përmesë rrugës të vuajtjeve dhe mundimeve Ta bartë këtë shpalje Si shajnë nderimi dhe shajnë kujdesit për njerëzit A njësa Allahu gjallora ka që është kujdes për neve Dhe ka që respekt ka të regu për njerëzit Si e këtë në thua njerëzit këtë respekt të Allahu dhe ti Fatë kësishtë Jorë dhe me muhem D e me nënqmim, e me përgjënje shtrem, e me tali e kështë mërat. Dhe prapë Allah u gjellë u ala u jepë afatë. Dhe prapë Allah u gjellë u ala i mëshirami. Dhe prapë Allah u gjellë u gëllë u mënësën me shansë atë shumët da që të kvejen. A nuk është jo bujari? Hën thaj, të ndërru, Allah u gjellë u ala me shpallë e të regoj, sa i dënë fa njerën. A ta, si kur së që kanë armë, buzë grëmires, n indirekt saktuar dhe prap Allah u, u adha një shans njërzimet me pejgamberin Alehi Salatu Vesal Allah duhet me prietu arnë e shpallës si një shajn po të sërgjëtetit e të asaj që i se kamajerë, mirë pa dhe një në dëbërtet në dërim dhe kujdes i madhë i Allah një mshirë një mshirë që nuk dim na si me e falru Allah për këtë Nuk dim se ç'i më mirë, një as përmjetë shpallës. Nga sa të ndrrou Zot, njerëzit fatkeqësisht në shumicën e rasteve nuk e njohin mirë sinën e vrahjes, nuk e njohin mirë shpallës. Dorso në esencë, shpalla është beqatia më e madhe e njeriu të duk. Beqatia më e madhe dhën e njeriu të duk. S'ka beqati më të madh është me më dhe se begatia e ushimit përpijës është me më dhe se begatia e ujit e ajrit është me më dhe se begatia e shëndetit dhe gjdo të begatit që të kujtuat e që nuk të kujtuat nëse e venduas për balë shpaljes në mënyrë të pak krahësushme shpalje Allah u gjallohet dhe të begatia me më dhe sot gjëra do të tëtë njerësit kështë me qenë lejtitje, në humbje Në mirë, në skatrin, po të mos ishte shpolli Allahu xherbe vola. Dhe Allahu te bajkouton me fjalën ti, të tij, i përzgodit Zoti xherbe vola që thën, udhëfiozë kuzim për njerëz. Gjeta këto të përmbledhura në fjalën ti, e tij, në Kur'an e pastaj edhe në udhëzimet e pejgamberit ali sallallahu aleyhi wasallam. Prandaj Allahu xherbe vola nidiot ia vava diso mjete që përmes tyre ai mund të orientuohet Por gjitha këto janë të përmjaftuqshme. Janë do të të mvaruna, janë sikur në ersijet, nuk mund të eci në drejtë, nuk kanë dritë pashpabje. Një dhala unë natë të shmërija pasën njerët, apo? Në të shmërija pasën njerët, po. në të, njërë, të këptim, në njësot gjera njëri unë nga vetëveqja i, i, i, i urenë, në në të këshia, nga natë të shmërija i dënë. Në nërmani se e natërshma është me e dashtë këtë, e natërsh Po sështë e një aftu ushme. Një edhe Allah u gjenë loja logikën dhe arsyën që është ndihmëtari i madhë për njëriën. Dhe për mes logikës dhe arsyës njëriu e kuptën shpaldin. E po gjitha këtu janë në ersin. E kur vje drita e shpaldis, njëriu postaj për mes të shpaldje. Shë edhe ato ant e ndrishme të në të shmëris të logikës dhe arsyës e kështë mëra. Sër është përvërsu logikën njëri dhe vetjë ati nga shpalja, njëri ju e ka pagu shtrajt këtë ndarja, në kuptimi negativ, e ka pagua shtrajt edhe me devim, edhe me lejthit, edhe me shumë tira nga pasu e të kësoj ndarja. Andhe Allah Gjernë Leona e quajti shpal në ti nur, drit, e quajti shpal në ti ruh, jet, gjallni, pa të sidën gjithë gjë është e vdekur, e ati ku prejkë shpalja, vijet gjallnia dhe jeta do gjej vlerësi e aty ku prek shpatulla e vijë drita e kështu mëron. Prandaj nëse na këtu e prjetojmë me vërtet rritet niveli i mëdhërimit dhe Allahu gjon na vlon zemrat tona. Rritet niveli i dashurisë dhe Allahu gjon na vlon zemrat tona. Dhe rritet përgjithësia, niveli i përgjithsisë son për bosë shpatullje. Pastor ti kujdesi, e son nepo kujdesemi. Nëse Allahu gjon dora çeti pavarën, pa i pa, nukaj nevoj për nevet. Ajë nuk kanë nevoj për neve, nëse ajë që nuk kanë nevoj për neve, është kujdes për neve këtë shumë, e sot duhet ne më u kujdes për te që nuk kemi për te, dhe jemi shumë të nevojshem për te, e kështë më rronë. Gjithë të këtë umësime dhe shumë tjera të ndërrua dhe dhvijnë nga këllini i shpallës, nga fjalla e këra, leza. Gjithashtë të duhet nga aja që mund të përfitujmë është edhe të nërua vëzër, një njëri si pejgamber njësa në salat, me dëvërtit, që nga dita e pare e shpadljes, që nga momente para, të gante se është, me dëvërtit, shumë i pasta, të gante se është shumë i sinqerë, dhe filimi i shpadljes në këtë mënyrë të redanë me dëvërtit, vërtëcin e pejgamber lukët, aji nuk ka pritë pejgamber lukët, aji nuk ka shku shpërë se ka një, Se njëherë u përmëshim njoni kështojt edhe i ka varë Zotja, ka varë. a i s'ka ditë këtë qështja. Sikurës jë kemi të si, zekë, a i është mbjurë nga sinceriteti, nga dhejëtë i për këtë popëlë, për këtë njerëzi, për këtë tokë, nga, nga brengë asë që fa do të ndodhë me të shurje kolektive të njerëzda. Përnda edhe mësëpritja shpalës dhe sinceriteti ti dhe vërtetësia ti janë argument i vërtetësisë për ega mërë l Nësë Allah gjennëvej tha Ma kun të tëdri me l-kitabu Vële l-imanu Ti asë të këdi që ka libri Asë të imanit Ti që ka këdi që ka në mazit Ti kërës të këdi Na ta kemi mësua për Ma kun të tërgju E njul qa i lejke l-kitabu Ti asë se ke prit Asë ke shpresu që ke me kun nga ta që Allah komë të dhe njimin Absolutisht Në bethasi Në papritit ka tërkja Ndhe e për këpëtu se është i përzjedëm Në përmbatja fjales ikra, qëfar dhe të nënkuptante? Qfar kuptimi ka fjale ikra, ledza, dhe tua njërë që nuk dhime në zu? A po, mi pa thonë puna, kështë e punëtor, po, me, me, me fillu shpallë, me qëka të shpreje, kështë e kuptim, se përgjimërësë mund të përgjigjëj. Po qfar kuptimi ka ledza një njërë që zhime në zu? Qështë që e këmë të zekë? Andaj Allah krasë së rëzitetit. Kras aso që i cika që Dërgonë të mesajës e përshar bërë fjal Edhe në filimin e shpallës Me fjallën ikra Me dëvërdit Allah u dërgonë të mesajës e të qarta Dhe do me thënë se Që ne duhet i kuptoj E nga këtu mesajës Dërgonë dëvëzër është filimin e shë Allah u me Përzirën e këse fjallë Që të filonë shpallën e me të ikra Dërgonë të mesajës e me përë duke thënë se Kjo është fej e argumentit. Kjo është e dijes, nuk është e besimitëve, nuk është e zakoneve, nuk është e traditave, nuk është e eksperimenteve, nuk është e hamendjeve, nuk është e pashapërmave, nuk është e paragjitimave, është e bindjes, është e argumentit, është e e dijes, e shkencës, e e fakteve, e vërtetëta e kës timeout. Iqra leza, gazetimi është Simbol i djes është njët i arritjes e të vërtetës. Përëndaj, ledza këtë libër që koma të zgrit. E këtu kime e gjitë djenë dhe këtu kime e gjitë udzimin. Ledzaj e udzimin për knasinë Allahot. Ledzaj e udzimin për jetën e lumëtur. Ledzaj e udzimin për raportet mira me Zotin. Ledzaj e udzimin për raportet mira me njerëzit. Ledzaj e udzimin për ta njuhur Zotin tënë. Ledzëj u udhëzimin për të njërë vetë vetën Ledzëj u udhëzimin për të njërë jetën Ledzëj u udhëzimin për jetuar botën Atë që të rethan, e gjitha këtu, ledzëj Ja këtu kime i pasë Gjitha këtu janë të fjole, ledzë Ledzë dhe kupta dhe informau Mës brad, më suhamad, mës dëvija, mës të lejthet E kështu marad, ledzë E gjitha shtu nga e që Allah Dërgonë të mesalën në ledzë Qfarë tha, i Le të zonë në amërtati që krijoj me qetësi se nuk vije këy mesazh nga dikush që nuk din. Ai që të ka krijuar ai ti në mosmirë, ai din më shumë mosmirë për ty. Prandaj është mesazh i dijes, është mesazh i qetësisë dhe i sigurisë. Ne kuptojmë se nuk po vjen këy mesazh nga çdo kush, nga ai që të ka krijuar. Ai që të ka krijuar ka të qoftë kështu apo sosot. Sa të nderoj të mos gjet aty në shekuve dhe viteve dhe të përpjekjeve që njeriu të eksploran vetë në ti, ta një vetë në ti. Sa ka arritë shkencë asop me zburun nga njeriu? Me dëshmin e shkencës, shumë pak, shumë pak. Dukë e filluar nga koka e të koshët. Shumë anë të njeriu të mbeten misterje, nuk din me do shpegjim, enda nuk din tje për shpegjime, si funksionon kjo punë, lene më dyqë për të iksaj. Sa ka shpegjim për trurin shumë pak e për shumë të tjera. Ai dhe i xanë ai ç'kriaj ai dhen më shmire. Pa dhën Allahu në Kur'an elai ya anamu men xanat esin nuk dina ç'ka krijuar. Pa dhën lexojë mesazhin që ta ççon shpirtin, ta ççon zemrën siguran se pa më vushme, vin nga aj ka kriu, aj një dërtieth e të pamohushme vjen nga ai që ç'ka krijuar, ai ç'të më mirë. Dhe ç'sudem kur të kap kët libr dhe e një kët mesazh ai ç'të ka krijuar, ai e ka zbrit. Atëra padyshim se e nga bi dhikri lahi të të me innu në kulubë me përmenë në Allahot 100% qëtësojnë zemrat me nëzimi e fjallës ti qëtësojnë zemrat pushanë gjdo dilenë, gjdo hamandje fikatë, gjdo dushimë nëse dhije, gazote, gjellewala është isi burtë qënë fillim qënë ka fjallë ikra sa mesajë për dërganë mesajët të dryshme që nësa për të në i tseko pasaj ikra, leza në amër të kujt Alleni alleme bil kalem A që e kamësu njëri në me shkru Kras dhije si kamësaj dhe shkrimin Dhe pastaj Nga këj mesaj Tëndërru, lëzër, unë bëshë du njoja dhije Unë bëshë du njoja libra Sa libra pastaj ka shkru djetarët e stan Adinë sa libra në kalon Kër kanë hyjë tatarët më ngëllet në Bagdad Dëmonë Pësë qimë vite mas të i kamëberi të lejë se zonë Pësë shikuj Nuk kënd shumë ta kjo për historie njërët, 5 shekuj. A dhene se kam bërë shkatërime, kërdi kam bërë bon në Bagdad, duke këtë djekë dhe duke këtë libra. Asë shumë libra ka pasë, sa që kanë hudhë në, në, në, në lumin e ufratë, lumin madhë, lumin tigrisë, lumin madhë, është ndryshu, thëtë Ibn Gjozi Rahimullah, është ndryshu në gjyra e ujetë, ku të gjatë kështë një gjyrë të penës nga libët e hudora dhe prapë so libëri ka me co thush po thuaj se nuk është djek asë në libër po thuaj se nuk është gjujt asë në libër so libët e kalon pse? nga se kështë umet i shkrimit dhe i lezimit i penës kër e, e kam kuptu me sa reziduat si ju jo e se si sëtë umet i dhebelis i, i analfabetizmit e i palezimit po dikur lezënin dikur njerëzit pagunin me kej që ka ka në libër me e pasë Bishme el-Azul el-Ibrah, e kushtemor. Prandaj le të na më drejtohet mësoj me shkrua dhe ju përgjigjem kësaj dietarës. Ata që kuptuan drejt fen me shkrim, e me lexim, e me dije, e me njohuri, kështu është mesazhi i duhur i thes Allah xhënave. Le të na mërdati që është bujar dhe nga bujaria e tij dhe nga mirësia e tij tas vështpallën ti. Andaj reflektojmë bujarisë Allahu xhalla wala, e mesazhe të tjera të shumta që u përcuan që nga dite e pare e kësoj shpalje. Qën nga takimi i par i pejgamberit a lehi sëratu dhe qën nga kjo dit të ndërrua dhe dhe dhe vazhdojnë mirësia, loge, leuala, dhe bujeri e ti dhe begatia ti, por njerëzit jenë ata që her e kapin më fartë dhe përfitojnë e her më zbeth e ata pasaj e pësojnë, kjo është në dorën dhe përzitë e njerirë. Kjo është e para dhe shumë aja që mund të thuat Shpales, alesan, të lini me i ordës së shpallës ku pejgamberi sallallahu alajh wa sallam për herë të parë pa atyrën që të njihet me ditë që nuk e kishte njohur më herët, por që nga kjo kohë të ndërua autor dietatorën se bota mori një kohë tjetër. U hap një faqe e re e hyrëse e njerëzimit, pothuajse me ardhmë shpallës pokriu prit fillimit njeriu, pothuajse një adam aliasan prit fillimit po vjen tokë, gat sa është më të vërtetë diçka ishka veçant e re për mbar për mbar njerëzimin. E pejgamberi sallallahu alajhum pa dyshim se në fillim nuk e njehte kët, por pastaj u lidh fort me kopsolin. E donte shumë dhe e priste me mall që dvend të vënë te gibril edhe ta ta sjellte shpalën. Dhe ashtu e kuptuan edhe ashat e pejgamberit alajh se ato zakpseve si gati shumë të mëdha mundsinë që të komunikuat në stil edhe me sallallahu alajh alajh alu. Këtu ndisomsi ne për Filimin e këso i shpalje dhe mirësin e këso i shpalje, për pjekje shumë më dese me e prezentu veç diçka që kalmi këtërit, nërsa pjesë të ambitur është më të vërtit, aje pa thëmë që nërsa ma shumë përjetuhet, sëso që mund të, të thuat. Allah Gjellewala në bëfë nga ta që ledzojnë e që mësojnë, e që e njojnë shjarën e Zotë Gjellewala, dhe e njojnë atë që Allah e ka kryuat, dhe Allah në bëfë nga ta që më dvërtit, e përjetojnë këtë bujari dhe këtë mirësi dhe kjo përkëthejt pastaj me madhërim të Allah gjende vahle, përkushëtim dhe adhërim dhe i ti. Êtë është dhe mishë Allah edhe në në gjarrit e arshme, inshë Allah në takimet e arshme, dhe të dhët i është për ledhën ndërurftë, Asallallahu ala Muhammedin wa ala alihu s'akhamu s'dem të simën të thjerët.